Rugăciunea a trei și doua pentru taina și mucenicea inimii. Doamne Iisus Iisus, fiul omului, cel care ca Adam cel dătător de viață, împărăția ta cea cerească în noi și pentru noi, ai zămislit, ai reclădit, ai împlinit, te iubim, te slăvim și te rugăm, adu în noi, odată cu tine, pe sfinții tăi din atos. Agapie, Anastasie, Damian, Damian, Dionisie, Dominie Atonitur, Domenti, Tamaturgul, Eftine, Evdochim, Philotei, Filotie Atonitur, Gabriel Iviritur, Gianaldi, Grigorie, Sihastur, Grigorie, Domesticul, Joasaf Atonitor, Iustin, Leontie, Maxim, Kapsokaliditul, Caliditur, Mitrofan, Argioritul, Neofit Neofit Nikifor Nicodim nifon Atonitul Nil Ascetul Pavel Siropoteanu Petru Atonitul Pimen Sava Silvan Atonitul Simeon Simeon Simeon Miroblitul Stefan Stefan Teodor Teofil miroblitului și pe cei din Cipru și Creta Amon Ana Anastasie, Taumaturbul, Andrei, Critianul, Andronic, Auxentier, Cassian, Kendeas, Kiril, Konon, Deomed, Elpidie, Epafrodit, Epictet, Taumaturbul, Epifanie, Epifanie, Eufimian, Eotichian, Genadi, George, George, Iason, Iliofot, Ioan, Ioan, Ioan, Ioan, Lampadistul. Ivan maturgul Iosif Iosif Damakos, Irinik, Makarie, Calugeras, Manuel Critianul, Maxim Miron Critianul, Nicanor Nicolae Curtaliotis, Nomon Unisifor, Pamphoditie, Panigirie, Pigon, Pompie, Sozomen Teodosie Teodul, Teodul, la terapont Zotic, care împreună cu cei din Constantinopol sau din Bizanț, Antuza, Auxentie, Barat, Calia, Candida, Casian, Constantin, Dalmat, Elena, Evdokia, Eufimia, Eupraxia, Gheorghe Taumaturgul, Grigorie, Ioan Coribasul, Ioan, Irina, Irina Xenia, Isakie, Macarie, Manuel, Marcian, Marcian, Marciana, Maria, Marin, Maxim Mărturisitorul, Megalusta, Nikifor, Nikita, Hartulani, Nicolae Cabasila, Olimpiada, Placilla, Pulcheria, Simeon Metafrastu, Tospatru, Stefan Celno, Tadeu Studitor, Teoctist Teodor Bizantinul, Teodor Studitor, Teofan Mărturisitorul, teodose cel tânăr, teofana, teodora, Teodora, teodose cel mare, teofil Vasian, pentru ca sămânța numelui lor să rodească într-un noi rodul tău cel minunat, fiind asemenea unor măslini roditori. La izvorul apei vieții în împărăția ta i a așezat.